حدیث کتاب اللہ رسال حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما لم یرزو إلا من المخرجین القبول و دبور موسانی فعلی رحمت نواقض دو وزور تا عرضو کو محق سربت ظاہر دے کتاب الوزور کتاب الوزور کی محق دوو نو دو مياه مباحیج کو شلو به دهانه روسه کې نو کړو شی یا میاه استعمال شي نو ذلولو چې د مصنف کغه باب واځه کو مصنف په مقام کې د جمهور مذهب ترجیح ورسله د صاحب ترجیح دي جو مورو مطلب ده ده چه ناقض و ماه خرجم البته امان مالک کوئی ماه خرجم نصبیلین اوکو خروج معتاد بانده باوالغایت شده اوکو غیر معتاد خروجو لکه چمجیش و روونو ده بین مای مالک او د امام شافعی رحمہ الله پرماندی ماخر امنه بدن په خروج معتادوی او په بغیر معتادوی حتا کو د ځان څخه خارج شو کوګه ته یې تر خارج شو د حضرت خاریشو او د سمتي ای مای ماجیک باندې دای اعتراض وریږي چې وکړو غیر معتاد خدامي استحاظ د قاطع حدیث او د سراغله ده ته توځه د کله صدا ای مای ماجیک په د د می استحاظ تبع تعبد دې شاری وې دي دا د تفوق لحال باندې نه احنا چې چیدی ماخرجا من نجاسد مانی نقضیل <سؤال> اوزو وی. چیده چیده خود تزیل <سؤال> کئی. دا ماخرجا من نجاسد کد سبیلین نوی. او کدا بدن بل حسین نوی حتی کافی ودا دنواخذ ندی. اما لما سو ملا مسا چه دا نباده امام ابو حنیقا مصلک داده چه لما سو ملا مسا که دا مر ایده او که دا, دا عزو مخصوص دا ناقذ ندی. نورا المري مرئيات عظيم خصوصا و چون كي مصنف عليه رحمه الله صاحب ترجيح به وضع مسالكه مستنج ترجيح مذهب الاحناف والقهوه و ذوم من لمس والمسنوي هو اسم المساله شروح الشلجه مصنفين عندي ناقض فقط ما خرج من السبيلين دي هغه نه یا سچ من غير السبيلين هي نه دا ناقض دی مصنفي عليه رحمت وليكي اولا استدلال لكتاب الله نه پيش کوي كتاب الله كي ده تعالت مصري صورة نساكي دريت اي كره دريت اي كره دي وَإِن كُنتم مرضاء على سفرنا جاو حظنك من الغائر اولا مصتم النساء ولم تجدو من فطيماه سعيدا امتوا او ديم بن صورة امائي ذي خلتم دا قسم الفاز جاو حدوكم من الغائت او لا مسل من نسا فلم تجدو ماني فا تايممو سعيدا تجيبا فده دیونو آیتون کی زکر دنواف الوضود او منس حبيلین پور بېدا دعایې څو نه چې نذیر نو سورته نسایه په ماډمیږي چې تهه راته کوبرا ستاله قستي خو سره تهه راته سورا هم دي کړلې سورته مېده کې دې دار تهه راته سورا ستاله قستي دې تبع احکام دې تهه راته کوبرا هم دي دایا توح شلوه، اما آثار چه موسانیب ذکر کریدی، نو دول آثاری ذکر کریدی، اول آثار ده، آتواعی نبی ربا حده، وقال آتا من یخفج من دو بجه الدود، و من ذکر نحن قملا یعید من سبیلین، او غیر ماتاد دې زکدا ام عمر مهتاده نه خريږي په دې ګحضرتو مالک رحمہ الله باندې چې دا عرب یې ما معتاد پوروجي غری ماتاد نه کې نه وې حسن بسلی حماد ابن عبی سلیمان ابو مجلز حکم صفیان سوری اوزعی داغویم داغرائی دا ایمان معلی خلاف کردی دا عطای ابن رواحہ دا عطای ابن رواحہ دا عطای ابن عبی, عبی شیبہ ذکر کردی دا عطای کے دیم عطای پر دی مقام کی عطای دا جابیر دا فقار جای بنام بالله اداز و حکبی عاد صلاحات ولنگ علی وزوها موانده که وخندل منده مات که او درسان مات که ولی پده که ما خرجمی صبیلین نشتا بلکی پخلی وخندل لما زب منافع ماری اوقو منده مات که دا او داس منافی امرنه وکړي دا او داسه عاده پېنشتي د جابېدا سره به پی موصوله نه کړای شي دا یو مسله ده په مانځکی په خندا کاه باندې او د اسماجی یانا مسله کې اختلاف دي همایلي پلیر شافعي او جمهور پا خانده او دست نمات ای اذر داخل <سؤال> دسولات کی ولیندار. پنیز ابراہیم النخریر حسن بسری امام ابو حنیفہ دا هامرگی سکرین <سؤال> سوری <سؤال> اوزعی. پا کی پا خانده قاقا او دست اگرچه آقل و قیاس و دا وید شودا نشی، نا جسم خاری شوئید. و احنا قانون دی، فی لا ترجیور کئی، خاقل و تفیاس ماندی. و احباره که کافیز دخیره دا حدیث دا تخریمان او حدیث دی، راغه معلومیږي چې دا خندې ققها په یمنه رحمتي یو حدیثه ودارې قوتنکی د غلیله بصره چې رمضان او یو زورې ټوګل دا خپل خند رسول الله صلي الله علیه چې عدل زوا یو حدیثه باندې نوم وصل نقل دی حضرت رزاق نقل کړی دی د حضرت دین نقل کړی دی داین انده امام محمد یو روایت د حضرت نبی بریده دی د حضرت دین نقل کړی دی متصل ابراهیم نه خېره اغم د زیل سفر واقعي یورای دما بطی جو دا خاصایي مسانید کری د عبد الله می عمر دي د دانش مالیک <سؤال> ته دا بهره مسنن د دان پدایې خودني کیره مسنات د پموجي د دان پدایې خودني ماتنا داملې حسین شهزر وای کی شاه صاحب رحمہ الله علامه صایدو دمر رسوله یم کوي مو سنې خپل زوګ دی کی اور غته نا خپل لیکن بہت ترتا اثر کثرت دے وقال حسن ان اخذ من شعره او اصفاره او خلقك شيء برا ازوا لي دا حسن بیش اثر دے دا ارسانی برسی اصار موصان ایفیہ بشربا دیکار کرده. سعید ابن منصور ابن منزل ناکر کرده. ایفره حجامہ بندی چه نوکان دی او اخت دی یا خوفین اوزی یا دخماتی کناماتی. ابو علي يا حكم حماد مجاهد پریماني نغله اذوي او دغه مهوره پریماندي کو نو قانون او اختو کټ کوله مندي او زه سره راي نه دي دا د احزابه غدا عطاو شعتي او ابراهيم النخعي <سؤال> یادته مدي خدا کم چی ته اختیمدی کړې شو یا نو کان کاش کړې شو او دغه او براکه دې ابراهيم النخعي اوږدې وجهه هاي چې ما سره دخلند مسرای نبی شباب په شي سنه ذکر یو سره یې مسلکی نادین اوپشی نور او ته نه ما سره یو قلری د استناق د عذوده او د سرنکی معاشه په یری منسف بچی وی مخدود ابراهیم بن خلیل ابن بلیدا رضی الله کړه ما دې کولای شوې خو فېن 23835 مينځلې خو دې ټیک ده خو 3835 مينځلې دا دا سبې ستره څه فېن سعودي حناف شو عايق پنې کله <سؤال> او دا ساده کول وصول <سؤال> اق قواختو هغه دی ویندی په جنی بچي او قطا دان داښانتوی بلا اثر دې مخام کې ته ولا وذع الا من حدث ایدیم و خیم کی معلق نقل کو روز تے حدیث موصولان تکرکو دابو هررہ غیبتی وکانی فی المسجدی انتوالت ما لم يحطیث فقال جنعا جمین مل حد قال صوت یعنی الزراد دقل کی تفصیل لیم حادث نمدان خروج من سبیلین مراد دی ابو عبیدتنا حدیثنا کر دے پی کتاب تباہ رکی اول تالفاظ اندغس دیه لعوضو ایلی من حدث او صوت او ریخنگید. ام احساد داری زمان خرجه من اصحابیلین و این او درست ماتیگی و دامل شیطا یا خونه. در محصر مقام که رجابر دیه نبی اسلام کانا فی غضو تزایت رقام فرومیان رو جولون بین یو صغیر پا غشویشتی شو فانذا فقود دم نو ده دینه اینا چلی دل <سؤال> فرکع و سجده و مذاق فی صلاح کیا. مغازی که دا نقل کردی. غازی عز طریقہ دا غازی عز طریقہ دا کوي چې حالت یې وونه واه او تب ذات طریقہ کې دا څوک یې غارو صحفہ سینہ ستره سره دا مختلف ټوکلې چيږي څوک یې جاندې د سوا چاې ټوټې دي ګدي څوک یې زخونه پروتې تا وکړي زخم شي زکا غاځي زاته طرقات کوي په دې مته نه هیلمای دا واخیراږي یو مهايير دي یو انصاری دي مهايير ډول والے د انصاری به دې دیک به راشي گزارو کو اغني نبيږي او دغه دې موږ کوي خو راز د ماسترین زغري چې په خروج نجاست باندې کاردا ستري مې او نظر حضور تلين دي قصوا داشنه کوله ول جواب ظاهره دي حقاده دي چې داخو ده پیغامبر علیه سلاة و سلام پا عمر مانده نو چه ده ده ده صحق کاروکاو در حوديل واقعه گانی مخیطره غیری دی خو ده پیغامبر پا تقرید آغان داشوگید عمر ميسل ما واقعه جی کر کئی دو بو کالو ما شم دیدشو بو کالو خو می محمد تماحقیقی دا یعیسو هم نيشته چې رکو سج دي تزيد سرخای دي رانوي غت عني فقالكم فقال شيخ کناټي پخیدا سوسنګ ایمان دي او صبر دا واقعنه یوسف است ذاته شینا واریه ماشومان به حجاب او امام محمد تماحقیقی او مانی عمل کوم د واقعيات راغي اته دې واقعات حسن مازال مسلمانان یې تدنون جراحاتهم دابل اثر شو په غم وقاله توسهم شو ومحمد علي اتم شو عطا نہم شو والحجاج ليس في ذم اذون ینی په کورکی او دا سټی <تصفيق> دی د ابن عمر اصلا چ دې دا سم شو عمر بار فرتن زرمه کا فخر جمی دمینه ان فلم يتوزع اعوذ بالله حمد دقایدان اخر کر دے موسیان ولوثم كواذاك ينادي افا میافا انا توبلا فمذا فی صراتی مانذ کے مشورہ غے منذ معاد نکا دولہ سماسر دی ابن عمرہ د حسن دی فی من یحتاج ما جاج حجام اوکلہ انی یفطر په لیکن غصر دا محاجم ہو دی. زائد آل ہے چکنین اقل دا حضور پر محاجم بوین دي کم زیبان چې چینا د دا ہوا تحیر باندې چې د دې آثارنه څنګه ستزال پېښی؟ په سنې وسیچوي په ځخونه کې مو کول فزخمون و فکرې تشرف کېږي ها قوم دې کې به خو دی ځخمون له عماره با په خپل زخم کې ټکرې شي زخمیشو په دغه زخم حالات کې موږ کنه څه کاهر صاحب عذر او فائدی دلاره ني ني مدينه دې نه چې تاګي ګرا حنا کوم لاړې غاليبه او دسماتي پاتیزه محدا حجامي مثلا دا غي دې نه غل وسو ستانو کړه دا وي محصود ادي چې وصول مله مهاجمه نشتي فخلق مني ركولي سوق جي وصول مله مهاجمه بلکه کم چه مل سر شه دم پدم باندې او اقزی دا مخکی کم احادیثی چه ذکر کوم مرحو دا برابر رايت را مخی له شه ده دي حدیث عبا بن تميم تميم لا آيان صرف حتى آيات صوتنا ویدن ریحان دان بیلیش ویدن تاؤسو کنیجا شوی یقین تشاکن زیده کیجید. درهم حدیث علی کنت رجونا المظان فصحریتو ناصر رسول اللہ اسلام فاعمارتو المغدار ناصر فصالو فقالا فیدو دا عماش دا حدیث جنید هم نا کب کره دی. دا عماش نا دا حدیث رب هم نا کب دی. دا حدیث ماتشوید شوید شوید پھینی خبر آم پدي حدیث کی جوا دا گیاو دا حدشوید شدہ تپوص حری کردی کودہ تپوصو هم مار کردی کودہ تپوصو نیغداد جنیا سواب کردی علي په خپله نه کوله به په خپله وکړه دارکم د ريح مثلا د همو پر بے تفصیل نشو البته په مازی کی تنوری مثلی دی اولای چې د لفظ مشدد او مخفف دی ندوونه راغلی دی خو اکثر مسجد لفظ مخفف راځي ودی او منی لفظ مشدد رینه ای ته ضرورت نشته دي البته مزيه و دي فرق لا پکار دي مزي دا غلغه شهادت و ج انزال نه انزال نه مخي كلا احساس منشي هاو هر کي و دا د ژوند په جنراتي خالق او تجریان وای او سبی کمزوري د پری دفاع نه چهرمه زینا او غسر فنشته او داسلا یې نیگی کو یا ما باندې پوری هې نو هم جاماين زل دي کمروې کچنا سره جی با دي کتان وی یرا نو فزیک د دې د مقصد دانه دی چې یو به لوشیندا دا وی مقصد دایې چې مري دا وو لوند کې انتشار په کمرې جی په خو ځدګي هم اقربانه و شوا په دیگر موز یا تلویس مذاکاتی کی گی مالک او زعیب آج حناب الوی شیخ سیتین دی هم و سوین جی زکاہ دراج سے حدیب پر اویت کی یعصا مذاکیر رہ دیگی او ان سے لقفت ہم را گرے دیگر ابودعو جی کے پداره جواب دی کدا خواه صورت دی چې د خسيته نه تدیش وي دا جن دی علاج پته رې واندي چې نو څه ګرځي لا دا هم یو خروج المزید حکم وزود ده ده نفس خروج المزید ده موجبات ده وزون لکه خروج المنی ده موجبات ده غسلن ده او کناب وحد منظر آخه او دا داس بکی لکه بول براج کیلی او قوال خدا ده شن نفس خروج المزید ده ده ده موجبات ده وزون دا دا لکه مانی چې د موجبات وروسل نه دیم کول لاله کنه د بول حکومت دي کله چې مونږ یې کاوه هغه وخت بازه شوی هیڅ طرفه د علم او دین ترته و ثاني سره ما اتفاق تنکو د متنیف تر شکایت هم دادي چې په حد ترجیع دي دا چې کمره یوه وي دمو ا کپی یې نیوغه نور تا سره تعارض نکوي وروانی سیده رواني ولي احناب و خروج و نجاسات مانده یا ذرچر و غیره سبینه نوی نغذل اوزو وعی احمد بن دي دي ابن حنبلم زیقه اللہ وعشرام و پشروتم دینی سبت شغیر ایبن مسعود تایبن عمر تایبن ترمیزیح حدیث پاگیشتما صد خدا رب اتردان و روید دیں رسول اللہ اسلام خیخ نروس تاوزا صوبان وی انا سبب توزوه حدیث وی شیخین برابر دیں منزرین ابن اخا ابن مندو صحیح الاسنات دیں احمد توسیق کردیں دیم د دې د دې مې ماجار به دې ته مونږ نه نقل دي منصابو کین او خپل قلب هم مزین فلیان سره په لته اوسه او پای دې شاو د ستین کی سماجې اګنیا له سرادین اگر چې پسانات کی اسماعیل میعاش دې کلام پښتو دی <coughs> وعلیم مدینه توسیع کای چې سعید ده بل دلیل دغه حدیثه د ابو سعید خدنه مروور ویټه اذا احدکم کله یو قصاو کنا دشت کی کوو کې را په بکر ده او با د حمان کلام کړی مونږه طرق متعدد دي پښو شاهدکرات نشي په وی دلیل او باره د مصاحاده کې چرې دي تتوزا نه کله شرایط عادتې چې د استحال د یو رجن روزی چاغه تعدید وای د دې کې داريخه ځنکی مرفور وېټه قلص اغای چې صنعت کې سوار دي متروک چاوی ده خطرو ته مطابق دي بلدرید ابن معدن قلقله مرحو العذور میں کل دم سعید دا یې خوند کیده سلمان فارسی نو ریو تقلید ابن عباس نو ریو تقلید بے خیید او انا خو متادد ته نشته چې پخرو جنجس باندې خو رضا شت دی نفسې د گرمکی پزبه خلوماندی او دستماتیږي چې آسرای ابن عمر بصره الفخره جي مینا دم اجع حسین لر نه درغه سیلان, سیلان رشید انا به ود سماعتي دا اسمان ابن عفان دا کمره ریته ریته ان زید بن خالد انه وصاله عثمان بن خلتا رئی تاستر اخیلی دا اجام آوال امینی چی اسر اجماعوتی خروج نتفیو نشی اسمانو یتوزو کمائی توزو جسلاتو یسل دکرهو غسل پر ننے واجیو فقال اسمان <سؤال> سمعتو رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ دید کسوی زیدوی فسادتو حمم زارکا عریان و در ریز و تلحان خوبی ام نکاب رضی الله تعالی و فامرو بذارک آخوی من نفس داوت اس حقموکو دست سرہ محطاید خزی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی و رائط بوری خرن رسول اللہ ، سللا علیہ رسول اللہ تعالی رسول اللہ من مالک دے و جاء اذننا ورا سو يقرو رسلنه بوجه ته چغلي رسول الله څنګه شويچ مګر ماندی کې تي وکلا ته حادتي جماکه په غيوه پیغمبر نبي در اسلام فقال فقال <متضح> <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب توقع حتى كما چتماندی کې تي وکله تابعوا وهب سنذكر حديث القلدي نظر بشعبنا النوهب همنا القلدي نقل كلدين اخبرنا يدي وهاب او وندر او یحیا هم دا حدیثه صلمان اخر کړی هغوی په دې لفظ عمر دی یو مطلب او سندره معنی نشته طرق متعدده اشاره شورا چه متوابعات استدید فال فاضي کصفه مستدید دام را غری دیو، دام را غری دیو. ترقی متعدد شده. ناشتنام مسالا مخترانا او دیتا ویدکی مسالا دو من الالاج پی انزال قبل ایتفاق غوصف شریخ بنافس توارود دا حشکی مانی غوصف شریعانا. موصنی پالیر احمد خب و اقدوز سبب باندی. دا صحابه و نخبره من دغی سایبیتک لاؤتوزد و قمایت و جسلات و یا خصر رکره و کموخلک ته احادیث جمع کوي واخله هغه وی چې بخاری کې راغلی دي چې په یاده یو قطوار د حشکی باندې وښیست دي دا کوم خلک ته احادیث جمع کوي هغه ته د دې مسالې نه هیڅ کار نشته یا وي پدین کې <داحلي> دا حدیث اونج او دریت تلیخم صفحان دریت بابن ازل تقل خیطانان اتشتن بابن ام نلی دا عنا بردتان نیو صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا يرسل بين الشعوب لاربا ثم جاءها فقت وجب له وصل تا سويدي پهره فقت وجب له وصل تاريخ اقالده ده مبحث تحقیب و پدک جی پوما. پاکارداد چرا تحقیب پیدی جی کردی کنه. خدا موسانیف پس دی پتکر بشکردی جیدی. احبال مبحث شده نو اقجی کدادی شبابن تقل خطان ها پا اقضی که موسانیف رحمت دا باب وضاکردی. او دل تمه سنيب غار نه دیواده کړی دا ز خپل ذوق دي خان کو چېغه مو سنيبو دې مادة مشرې تروشاني نو مو سنيب په دې باندې مستقیل ماو زده کړی هاو کله چې دې مستقیل ماو زده نکی نو ما کوي خو تروشاني هغه ترې نشانی ولا او مسئلے اختلافه به ان شاء په دا غو بیان پلک پوش دی. پوش اپی دیوان دی. هر ناپسند برداشت کریشی خوفو دوستانی که شرکت نا برداشت کی گی. موسی نی فوی داختر نا برداشت کمان خوچی اتا بیعوده سموند دونه که کولی باکپلان نشار کولی نمبل چاده گوه چو بدتا گوه. د خپل ها تاسو غوم بیا لري دا مخکنی نه پسند برداشت کلی نجاسه توتل د غیره سبین نه خیر دی خدا دا ګنجایش نشته دی شهت بیا دا سموږه ها دا ذوقیرا وڅ بابن رزل یو وو چې وایي خو شاوتا تمردګی دې پهارو کې څنګه مرګی دې توبو وزي راغتاین یاد کی دا کلا کلا چاغ مجبورې خو په ته فیولا سکو دی هاغه مجبور نه ای نبه ایعانه ته کو دی شي اکرامن احترامن البته خو چریه سوګر سی چې پښتنځای کې مجبور نو کو زو نو خیر دې چا حق به نشته دی آمو خدای دین دی حق نشتی دی دیګهونه د دې لپاره او نن زبته البته دا حدیث دی شوی د مختی او حد حدد شوی دی علي المصلى امامک مصلى مرتضا ترجمه کتاب پتقدی کې دی فجعلت أصب عليه ويتوضأ <تصفيق> أبدي دم کی موغره جو جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومنطقه طلع بابو خراءت القران بعد الحدث د دې مسلې پرا و ان شاء الله پدوه کړه صحب باندې دریشتم باب ماندی د مقدسات سره تعلق او د غیر مقدسات سره ورته تفصیل دی ال تدمشته سره په بین دی هغه په دې لپاره چې رب دې او څهران چې دا ورته وي البدا الباب کې د الفاظ او غیره دا غیرهو کی زمین چا نو کو حدث دا زمین داییشی نو قرد دا قران بعد الحدث و غیر حدث دا دے عموش شو. جن عبد غیرهو تهم نشاره شرا. او کو غیرهو کی زمین قرد تراجیشی مانسی لفظی ته تکلیف زمینه را یی دی خیرت د قران بغیر هو خیرت نور مقدس اسکار دستم نه دا قران ته زمینه یی خیرت د قران یا خیرت د قران نور اسکارو دا قران ته زمینه یی او کو خیرت ته زمين راجي شينه به منداشي چې خیرت د قران یاده قرت علاوه بل ته له قران سره له کلي غیر وو حدا غيري حدا قران غيري قران خیرت د قران حدا خیرت کار کول کتابه غيري مو تواجدد حدا حدیثه غردي باش ده حده شعره. موسانی که ده قانونی ده تطفل که تطفل سو رو رو گوتي تولیی. همام تیم تاروزو کو نزا همام تاروزو کو ده حده شعر بس ده هل تخلقوصو که ده اوزو که ده اوزو که ده مقام که وقال منصول عن إبراهيم النخريدة أصرنا قلتهم في حمام مصري شروك لي لا بأساً بذكرات في الحمام في غير حدثنا بليو مقام راغي كنا لا فتنشته حمام دي غير حدثنا وجاء كثير الرساله تعالى غير وزين كا غذن لكل بغا صحيح جاء درت نالاو بلیو مدرسلا شريكتابت سے تعلقاں او فسلم ويلا فلا تسلم داد قران علا و نور مقدساتی کے ديدي اول تعلق هذا حمام ده على وام نور مكروهات داديم قد وريثه على غير الوجود لقرت على وام في قسم تعلقي كتابات داديم بالقران دا على وام نور اكارم محنا دي دعوه الیلات بحید آلان. منصور عن ابراهیم النخریص عیدی منصور ناقل کردی؟ عبد الرزاق همون ناقل کردی؟ مصاله ده قیرات فی الحمام اول آلان. مالک ایمان محمد صحب ده یوات زګات یې چې مرځه قرآن نه راځي شېچي مصنفي کوم دې ته مایل دي امام کې دا مې سم درې دي دې کې قرآن وي وي دي امام علي کې محمد امام ابو حنيفه ری مائی محمدي وقول <سؤال> دي کي رتب حمان کي مقروه دي حكم دي بيت الخلاء دي او بيت الخلاء کي خيرت مقوي دي عام دي شي دا کدا زيدن يا ساتو دي مائی مستعمل پدي کي جمع کي اما کي رتب حالت جنابت کي دي تفصيل رس روان دي باب حلق الجنبت کي دو طريقه مسرح مائی دی. دی دا حیدی حکم مراشت وروته 15 باندې هرڅه کتابت دې دا جو ابونو په دې کې بسم الله راځي نور نو حروف راځي احنافي دا په حکم د مصحف قران کې دې لاي مسجد المطهرون کوڅه قرآني الفاظ راځل لنين دې نه کوي امام عوی صبح ویداد جایز دید دکار چیداد بیل بیلتکی لکل کیجی حرفان بطاقتیل لکل کیجی متصل و حن ری البتا قرآن الفاظ با فلاس ما سکینا عام مشایخ بخارا دی بخارا دیمام عوی صبح ویداد قول فطور قید حاسه بریو خبره همکړه زیاد دې مړی هوا پران دوست د اس نو مخ ته نه یې وګان فضل راذکا والجنیسلو دا د وسه کینځاته ساتي زکر هغه حکم دغه الرحمن دی حماده من ابراهیم ده سلام خبرې کوي او هم سلام ده په تو هردا خدا نه مسره ده خو حجاب او سلیبي په حجاب سلام کول <سؤال> سوفياني سعودي دا سر موصوله فقظ جمعي کنه تقليدي او چې سره اورياننوي نو خبر دي نه کوي والسلام الله عليه هل <سؤال> تحریده من عباس رضي الله تنهو ده پو دوشتمه سبحانموز فصلتر شهده بابو بالعلم یای دبتاوصر یا ها یو سلو والاسم حدیث په ترجمه تلبا قطم دکی ده دی دکی ثم ما قرى ال10 ايات من سوره الانبياء ترجمه الباب هذا غدي كده ترجمه معمودي ده نورينو تي في ده فَقُومُوا <تصفيق> مِنْ أَحَدِكُمْ فَسَجَدَ سَجْدَةً وقال <سؤال> لهم يا ولقد وفيه الى ان انه الى ان انكم تصمون في بلدنا امنه او قرن مستقيمه تجارينا ذلك قالوا ان انكم ان سيقال لهم او قل ممكن او قل ممكن من ذلك قالوا ذلك قالوا يقولوا انهم موقين بالله هاريهم جميعا الذين هدانا وعمنا وعملنا ورسلونا في قوم ذلك قالوا ذلك يقولوا بابن لمن <سؤال> نم یتوزا سوکشی اوزاست نکی خیل نرائی لیکن دا غشیان نا چه غموسا قل ویدد آننا خبرهی چمانت خارشی ویدی کنا در ماحکی سفاروز بہیم غشیان یا نوم دا مساند پر نید باندی ناقید البته چې مستقل شو به پرې کې احتمال د خروج من السبيلين وی 19 ما څخه دراوځ ده پات شو دا حدیث هم فصل تر شو دی باب من عجاب الفتيا بشار سريه ود راس دې لريفته مسافمنې ګوره یې په سم مسافا او حدیث دې وواتي حدیث په ولا سمعهم بکسوف واقع چې اند موتي وایي د کوسوف واقع پر هم سنې حیراګره دې او خصوفه خيطه په زمصه نهي داخلينا په پتا سما ته وي چې دیو یو هم مقرره دا درته د ايا شيخونه دا چې دیو زلو یمنه نو چې تمه بيني کې دي ناوکو یمنه او بوخه موږ نن دیو ټکره خلنه ها او دغه زمان تا سوو احسانو غنئ چې د تاسو سره سب حم ذکر کمه باب هم ذکر کمه د هم برم ذکر کمه چاره دی وره او دا تیر کاوه حید دې نه چې ز احادیث په مصره جمع نکمه هم دغځه جنواری مې سوڅه پیښ نه په مصره باندې و سره جمع شو حدیث یو ځل بیا ته یو کوم چې را حدیث او تعقی مصره الشریعه واخر <واصل> داوانا الحمد لله دلاله صبح وره غخام تخفیق ومده <صفحة> کره <صفحة>